Влао Медонта цю викрав породу анхіз мужовладний, потай кобил у табун до баских підсилаючи коней. Шість народилось з тієї породи лошад в його домі. Четверо з них залишив він у себе, годуючи в стайні. Двоє ж енеї віддав, особливо при втечі надійних, їх захопивши. «Велику собі ми здобудемо славу!» Так Діомед і Станел між собою тоді розмовляли. Скоро й ті двоє примчали швидких, поганяючи коней. Перший сказав Діомеду осяйливий син Лікаонів. «Духом твердий і відважний тідея славетного сину!» «Не подолав тебе луком швидким я, гіркою стрілою. Спробую списом тепер. Чи не краще улучу я нині?» Мовивши так, довготінного, з розмаху кинув він списа, і Тідеїда ударив у щит. Пройняло його наскрізь мідяне вістря, і панцера тут же торкнулося дзвінко – Голосно крикнув до нього осяйливий син Лікаонів. «Пах твій на виліт пробито! Недовго тепер, сподіваюсь, зможеш триматись. Мені ж ти надав цим великої слави!» Та, не злякавшись, йому відповів Діомет премогутній. «Ти помилився, не влучив ти, вам же обом сподіваюсь, звідси не вийти раніше!» Поки той або інший, упавши, кров'ю напоїть арея, бійця із щитом нездоланим. Мовив і списа метнув. Його скерувала Афіна, пандеру в ніс біля ока, і в білі він з зуби уп'явся, самий насаді язик одсікла йому мідь нездоланна, Вістря на виліт пройшло, аж униз через край підборіддя, з пова завпав він, і брязком на ньому озвалася зброя ясно блискуча. В бік прудконогі шарахнулись коні від переляку, так пандар душі тут і сили позбувся. Скочив на землю Еней, із щитом та з списом великим, з остраху, щоб не забрали убитого в нього Ахей. Як своїй силі упевний лев круг трупа ходив він, спис уперед виставляв, і щит на всі боки округлий. Кожного, хто б не наблизився до нього, убить він грозився, криком жахливим. Та камінь схопив син Тідея руками, вельми важкий, Удвох не могли б його смертні підняти з нині живучих, а він і один ним розмахував легко. Ним він ударив анеє в крижі, там, де стегон окістя ходить в суглобах. Стегенною чашею це називають. Чашу він ту роздробив і обидва порвав з сухожилля. Ще йому шкіру той камінь, Обдерши рехатий, і раптом сунувсь герой на коліна, І рукою м'язистою тільки сперся об землю, і чорна ніч йому очі окрила. Був би, напевне, загинув Еней поводатор народу, Тільки ж бо Зевсова донька угледіла це Афродіта, мати, яка породила, його пастухові Анхісу оповела вона білі рамена круглюбого сина, Спереду краєм свого покривала блискучого вкрила, з захистом певним стріл, щоб хтось із Данаїв комонних Міддю грудей не пробив йому і духу із тіла не вийняв. Винесла так з бойовища вона свого любого сина. Син Капанею встенев, проте не забув настанови той, що дав перед цим Діомедіуму голосномовний.